physikalische Ergebnisse zeitigte. Das sind eigentlich die beiden Diskussionsstränge, die in dieser Diskussion hier zusammenlaufen und ich werde versuchen, den einen oder anderen Faden dann jeweils aufzugreifen. Die erste Frage, die ich jetzt in die Runde richten möchte, geht an Daniel Peter Biro der aus Kanada hier zu Gast ist. Herr Biro, vielleicht können Sie erst einmal, damit man sich das vergegenwärtigen kann, wie dieser Prozess der Digitalisierung und auch der zunehmenden Bedeutung des Computers und des Laptops verlaufen ist, aus Ihrer eigenen Erfahrung schildern, welche Rolle der Computer spielt und inwiefern er doch eigentlich als Instrument wichtiger und wichtiger wurde oder vielleicht auch aus bestimmten Defiziten heraus immer unwichtiger geworden ist. Ja, so... Aus meiner eigenen Erfahrung, der Computer war ein, zuerst eine Möglichkeit, sagen wir, eine subversivere Musik zu machen. Und ich habe das erstmal verwendet als Dokumentationsmöglichkeit. So ich habe die ersten Stücke, die ich gemacht habe, waren mit Samples und auf viel größeren Geräten. Ich habe sogar mit einem uraltes Instrument, das Synklavier, gearbeitet am Anfang. Und danach bin ich von dieser Richtung weggegangen äh, und natürlich äh, dann wieder mit Laptop oder mit äh, Computer gearbeitet. Und sagen wir, die größeren Geräte wurden immer kleiner. Ähm, und sogar jetzt... Äh, arbeite ich mit einem Gerät und ich kann damit äh, Video gucken und Texte bearbeiten, aber auch Musik machen. Und das war vorher nicht der Fall. Ich glaube, das ist etwas, was meinem Bewusstsein und vielleicht unser Bewusstsein verändert. Und mit dieser Veränderung ist auch die Musik anders geworden, die ich schreibe. Ähm, Ich versuche eher, die subversive Musik zu kreieren, zu gestalten, indem ich der Computer vielleicht äh, umwandle. Ich versuche, der Computer zu verwenden, um akustische Instrumente zu erzeugen. So, es ist keine reine elektronische Musik mehr, es ist mehr eine, sagen wir, Mischung aus, elektronischen und akustischen Musik. Die Ökologie hat sich geändert in meiner Arbeit. Zum Beispiel, ich arbeite hier im Experimentalstudio seit Jahren mit äh, Prozesse von Convolution, um, sagen wir, bestimmte Resonanzinstrumenten zur Erzeugung zu bringen mit dem Computer. Das heißt, der Computer ist nicht nur da, um durch Lautsprechern Musik zu produzieren, sondern eigentlich die umgekehrte Richtung, akustische Instrumente klingen zu bringen. Das heißt, wenn Sie subversiv sagen, meinen Sie subversiv gegen das anarbeitend, was der Computer einem nahelegt? Ja. Nicht subversiv im Sinne von politische Systeme umstürzen wollen, sondern es geht tatsächlich um den Computer als als ein Gegenüber, als Dialogpartner beim Komponieren. Ich glaube, am Anfang wollte ich wirklich politische Systeme umstürzen, aber jetzt bin ich nicht mehr so naiv. Äh, äh, meine Wünsche bestehen noch, aber nein, die Sache ist, die Produktionsmöglichkeiten, die verankert sind in, sagen wir, in einem Computer oder in einem Instrument, die irgendwie anders so dagegen zu streben, so etwas anders zu machen, um so eigentlich die Mittel zu brechen. Ja, ich ja. glaube, das ist schon verständlich. Orm, okay. um, du bist äh, auch in den 60er Jahren geboren, äh, ein paar wenige Jahre älter als Daniel. Du bist dem Computer vielleicht zu einer ähnlichen Zeit begegnet, und zwar damals, glaube ich, im TU-Studio zum ersten Mal. Äh, war das für dich eine Art Offenbarung? War es sofort klar, dass der Computer für dich als musikalisches Instrument virulent werden wird? Dass das sozusagen die Möglichkeiten öffnet, die andere Instrumente nicht hatten? Ja, So eigentlich nicht. Ich würde sagen, der Computer, meine erste Konferenz zum Computer, das fand tatsächlich Anfang der 80er Jahre statt. Das war so, dass mich diese Maschine interessiert und fasziniert hat. Und zwar im ganz allgemeinen übergeordneten Sinn. Es war für mich etwa eine unglaubliche Herausforderung, die ich empfunden habe dieser Maschine gegenüber, weil sie Dinge konnte, oder zumindest es so aussah, als ob sie Dinge konnten, die ich damals unglaublich fand, die ich sehr beeindruckend fand, zum Teil auch Dinge tun konnte, simulieren konnte, die wir normalerweise der Meinung waren, dass es menschliche Verhaltensweisen sind, wo der Mensch sich darüber definiert und plötzlich konnte eine Maschine diese Dinge tun, rechnen oder denken vielleicht oder irgendwie solche Dinge. Und es war mir von vornherein klar, dass ich irgendwann das zum Gegenstand meiner kompositorischen Arbeit machen würde, darüber nachzudenken und das zu reflektieren. Und das tue ich eigentlich bis heute so. Also der Computer selber, der verändert unser Leben grundlegend, unser soziales Leben, unser gesamtes Verhalten. Und äh, ich bin als Komponist äh, der festen ästhetischen Überzeugung, dass das äh, in das Zentrum der kompositorischen Auseinandersetzung rücken muss, was einen persönlich betrifft und was einen in der sozialen Welt auch persönlich betrifft. Das ist, glaube ich, der Grund. Mhm. Johannes, du bist Jahrgang 1980. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir der Einstieg in den Computer anders gewesen ist, insofern als es vielleicht gar keinen Zeitpunkt gab, wo das Debatte stand, ob es eine Option sein könnte, sondern dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit hatte. War das von Anfang an für dich im musikalischen Denken verankert, dass der Computer da auch eine Rolle spielt? Ganz von Anfang an vielleicht nicht. Also ich habe es schon auch noch erlebt, als Kind habe ich noch Kassettenbänder gespult und so weiter, und als nächstes CDs gebrannt und Minidisks kopiert und so weiter, und dann irgendwann dieses Gerät auf dem Schreibtisch gehabt, das ich mir selber leisten konnte, mit dem ich dann ganz viel machen konnte. Wo ich dann gemerkt habe, dass im Gegensatz zu 20 Jahre früher, wo man über die Weltraumbastler im Studio gespottet hat und wenn gesellschaftsrelevante Musik gemacht werden sollte, dann hat es im Konzertsaal zu passieren mit dem, was, was normale Menschen auch spielen, dass sich das eben umgedreht hat. Dass, ähm, jetzt würde ich tatsächlich meinen, eine, eine Musik, die, die mit dieser Lebenswelt viel zu tun hat, das basiert darauf, auf diesen Geräten, die alle haben. Und das habe ich natürlich selber miterlebt, diesen Wandel. Und natürlich... Meine Generation hat da eine größere Selbstverständlichkeit damit, dass man das quasi muttersprachlich erlernt. Ich denke, das kann ich da von mir wirklich behaupten. Und dass es auch so ist, dass ich mir das auch erst später zu Bewusstsein gekommen dass ich kannte, bis ich 19 war, kannte ich eigentlich mehr oder weniger die gesamte Musikgeschichte. Aber ich war eigentlich doch nur so in 20, 30 Konzerten. Und das Allermeiste habe ich durch Lautsprecher gekannt, eben durch Massenmedien, durch Radio erst. Und jetzt höre ich alles äh, zu Hause natürlich aus dem Internet heraus. Und dieses Hörverhalten und dieses Nutzerverhalten, dass man da auf einer Tastatur tippt und auf einer Maus äh, rumklickt, das sind schon Eingabemedien, das ist eigentlich ein Instrument. Und all das, äh, das sehe ich jetzt ein sehr großes kreatives Potenzial. André Richard, du bist ein Kind des analogen Zeitalters, muss man sagen. Der Computer wurde wichtig in einer Zeit, als sich eigentlich schon sehr viele der musikalischen Mittel ausgeformt hatten im, im Analogen. Hast du das damals als eine Bedrohung empfunden oder gab es da einen Paradigmenwechsel für dich? Oder wie siehst du? Überhaupt die Digitalisierung der Musik, wenn wir jetzt erstmal nur ganz allgemein jetzt noch nicht vom Laptop speziell sprechen, sondern erstmal von der Computertechnologie, als ein Verlust, als eine Art Bedrohung oder fehlte da etwas im Gegensatz zu der analogen Technik? Ich bin wirklich im analogen Zeitalter aufgewachsen, das ist ganz klar. Aber heutzutage habe ich einen Laptop und ich finde das absolut super. Ich, ich finde das eine, so ein, eine schöne Sache, aber nur die Frage ist eben, dort stoße ich immer wieder gegen Hindernisse. Ich habe ein Wissen, das ich aus der analogen Zeit mitnehmen kann. Und ich habe so etwas wie Klangqualität, Klangtiefen, welches, was man das alles, wie man das alles nennen kann, kennengelernt, die ich nicht mehr finde. Das ist für mich das größte Problem. Und ich, ich studiere in, in Zürich im Moment Musikinformatik für mich, einfach so. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass diejenigen, mit denen ich zu tun habe, die das sehr aufregend finden und das sei jetzt die Sache. Und ich denke mir, warum machen die das? das könnte man doch ganz anders machen. Aber das ist für sie die Welt. Und sie haben eben dieses Wissen. Ich sage jetzt nicht, dass das Wissen äh, unbedingt sein muss, aber ich Ich erinnere mich an, an Klang, wirklich sag's nochmal an Klangqualitäten, die ich so nicht mehr erleben kann. Es gibt anderes, das ist eindeutig, es gibt anderes, aber es gibt Dinge, denen trauere ich nach, weil ich möchte sie eigentlich gerne retten. Das, das fehlt mir dann. Aber auf der anderen Seite finde ich es unglaublich aufregend, dass ich jetzt zu Hause ein face code machen kann oder so irgendein Ding. Und es kommt dann plötzlich zu klingen, bei mir zu Hause. Aber dann jetzt, könnte man jetzt lange darüber diskutieren, was das bedeutet. Weil das hat dann auch wieder Konsequenzen, dieses bei mir zu Hause. Das dann nicht so einfach einzulösen ist in einem Konzertraum. Johannes, kannst du diesen Verlust nachvollziehen, den André beschreibt? Ja, nur schwer, weil ich das natürlich in der Form nicht kenne. Es gibt, aber ich merke es immer mehr, wenn man da kommuniziert mit anderen, dass dass so eine Generation ist, die haben noch für Dinge wirklich kämpfen müssen, die sagen, ich habe noch geblutet zu mir dafür, dass ich mal Samples schneiden kann. Und ihr könnt jetzt alle irgendwie da mit ein paar Klicks äh, da was machen. Unlängst hat auch einer gesagt, ich soll jetzt wirklich, bevor ich das nächste Mal einen Computer einschalte, erstmal sehen, wie das eigentlich ist, wenn man wirklich mal Tonbänder noch mit der Schere schneidet und zusammenklebt. Ich habe dann ihn zurückgefragt, ob er eigentlich schon mal ein Auto gebaut hat. Also das kann ich insofern nicht nachvollziehen. Das ist Moment, das habe ich nicht gesagt. Das möchte ich also okay, hier klar, ja, das ist ja eine grobe Unterstellung, nein, bitte schön. Nicht, äh nein, nein, nein Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, so dann nicht, also nicht. Ich spreche, ich spreche wirklich von, von, ich habe nicht gesagt, dass wir, dass ich bin mit der Sache aufgewachsen, es kam die Digitalisierung ich habe versucht, dieses Institut vom wirklich analogen Zeitalter in das neue Zeitalter der Digitalisierung zu bringen, das ist mir auch gelungen, das war, wenn man das so betrachtet, war das eine ganz schwierige Sache, weil das, soziale Probleme gab von alten Mitarbeitern, Festangestellten, die wirklich in einem Zeitalter, und das war ihr Beruf, und die standen plötzlich vor der Wand und wussten nicht mehr weiter, weil junge Menschen kamen, die hatten schon alle das Laptop und sie konnten nicht mehr zusammen kommunizieren und so, und ich musste gegen die ganze Crew kämpfen und sagen, jetzt kommt das, und natürlich habe ich dann nette junge Mitarbeiter plötzlich im Team gehabt, und so haben wir diesen Weg wirklich ge geschafft, ins digitale Zeitalter zu kommen, aber für mich war das nie eine Frage von dem Kampf, wo Sie jetzt gerade sind, überhaupt nichts, sondern ich bin mit der Zeit gegangen und habe immer wieder ausgebaut, weitergefordert und vor allem selbst entwickelt. Ja. Wir haben Sachen entwickelt, von denen Sie profitieren. Das muss man dann auch wieder mal klar sagen hier. Ja, Herr Richard, das sollte jetzt nicht so sehr gegen Sie sein. nein, im nein, nein, nein, allgemeinen Generationenkonflikt ja, aufzeigen. Das ist überhaupt kein Konflikt, ich, nur Sie sind immer noch so, ja. ja. Natürlich, dass MP3 ein, ein Verlust ist, das ist ein Kompromiss. Ist, mit dem man jetzt ganz viel Musik äh, flottieren lassen kann, aber ich weiß natürlich auch, dass es das ein klanglicher Verlust ist und ich bin schon auch noch so sensibel, dass ich mitunter nicht nur, mit, äh, nur MP3-Musik hören will. Das aber Moment, schon das möchte ich doch jetzt mal klarstellen, ich spreche überhaupt nicht von MP3. Wenn Sie ein Beispiel wollen, dass Sie das verstehen, von was ich spreche, spreche ich zum Beispiel von einem analogen Vocoder der plötzlich ins Digitale übertragen wird. Und dann hat man einfach nicht mehr diesen warmen Klang. Es gibt einen komplett anderen Klang, weil die Rechnung hochexakt ist. Und vielleicht im analogen Zeital hat es dort ein bisschen Differenzen gegeben. Und das hat eine Klangfarbe geschafft, die einfach spannend war. Und dieser Klang, der hat mich viel mehr interessiert als die Rechnung. Und das meine ich. Ich komme jetzt nicht mit dem bereitet mir einfach zu billig. Entschuldigung. Ja, das war, glaube ich, auch so, dass ich jetzt nach dem Verlust gefragt hatte. Deswegen hat Johannes sogar antwortet. Das war jetzt, glaube ich, kein Vorwurf äh, in deine Richtung. Ich glaube, worum es mir jetzt ging, warum ich diese Frage so gestellt habe, ist, dass doch mit jeder technischen Errungenschaft auch immer ein Verlust einhergeht. Du hast es eben als Verlust einer bestimmten Tiefe oder Wärme beschrieben, die oft als Verlust mit der Digitalisierung beschrieben wird. Äh, und so gibt es eben immer diese Dialektik des technischen Fortschritts, dass jeder Fortschritt auch etwas anderes zerstört, ausblendet und, ähm, und vernichtet. Und MP3 ist eben insofern ein gutes Beispiel. Es ist natürlich ein großer Fortschritt, in Bezug auf Mobilität von Musik und Klang und die Verschickbarkeit und Transportierbarkeit und gleichzeitig eben eine Datenreduktion, die den Klang ja nochmals reduziert. So ungefähr versuche ich jetzt mal diesen äh, Kopf Aber wir aufzulösen. können es doch so sagen, okay, er kennt MP3 und ist mit dem aufgewachsen. Aber ich kann ihn ja fragen, ob er schon mal einen 48 Band, wo Cote gehört hat, im Sekundabstand gestimmt in der, vom analogen Zeit hat, da sage ich einem, da haben wir einen Klang verloren, Punkt, Be Aus, es ist auch nicht mehr als das. Und er fängt jetzt halt mit dem EP3 an und findet das total gut, ist okay, aber ich, ich habe es halt noch gekannt und sage, es fehlt mir etwas. Ja. Ich stelle mir auch die Frage, Johannes hat jetzt beschrieben, dass er quasi die Musikgeschichte am äh, Lautsprecher gehört hat, jetzt äh, stelle ich mir die Frage an Daniel, ist das denn für dich sozusagen eine akzeptable Form und Art und Weise, die Musikgeschichte zu lernen, also nicht ins Konzert zu gehen, sondern zu Hause am Lautsprecher zu sitzen? Oh, ich glaube nicht. Ja, so das, das ist auch, man muss wirklich ein bisschen historisch damit umgehen, weil Musik ist eine, eine soziale Begegnung. So, und äh, für mich, ich bin ein, vielleicht ein bisschen altmodisch noch, äh, Ich äh, bin nicht so gerne zu Hause mit einem Kopfhörer. Äh, ich mag in seelen zu gehen und ich möchte eigentlich Musik in einen Raum. Und ich finde auch ein Publikum kein schlechtes Ding. So, Aber ich denke... Ja, yeah, also das, Ich darf aber this, kurz sagen, dass yeah. ich bin seit, ich studiere, glaube ich, in tausenden Konzerten gewesen und yeah, yeah. weiß es auch zu so schätzen, aber das war einfach so. Ich war eben nicht in einer Großstadt aufgewachsen. Das war für mich meine Möglichkeit, außer das, dass ich selber Klavier gespielt habe, überhaupt die Musikgeschichte kennenzulernen. Das, das, ist, das, nicht das ist, Und da ist eine große Möglichkeit, weil viele meiner Studenten, die aus ganz kleinen Städten in British Columbia oder Alberta aufwachsen, äh, Kommen und die kennen Hymnen von Karl-Heinz Stockhausen und ich frage, wie? Und die sagen YouTube und, äh, <lacht> und äh, ich meine, das ist eine gute Sache. Das, äh, und äh, ich glaube, dass natürlich gibt es viele positive äh, Entwicklungen dadurch. Aber es gibt auch einen Entfremdungsvorgang auch und man muss damit bewusst umgehen. Ich meine, äh, Ich bin so ein Mensch, ich, wenn ich verwende Technologie, ich frage mich auch, von woher der Strom kommt, wie viel der Strom kostet, wie das in der Gesellschaft, was für einen Zusammenhang das hat. Ich meine, das sind alle Fragen und wir können nicht naiv damit umgehen. Wir müssen irgendwie, noch mal sage ich, subversiv damit umgehen. Wir müssen das bewusst umgehen umgestalten. Ich finde, das ist der Unterschied zwischen der kommerziellen Produktion der Musik und der künstlichen Produktion der Musik. Und auch da gibt es eine Spannung mit dem Laptop und, und mit unserer Technologie. Wenn wir nochmal dabei bleiben, wie viel Musik hören. Ich möchte jetzt nicht auf die Vorzüge des Live-Konzerts und des Instrumentalklangs eingehen, weil das hier nicht das Thema ist. Aber es ist ja doch ähm, ganz zentral für Musik, die digital oder elektronisch produziert wird, dass man sie am Lautsprecher hört. Äh, der Laptop hat zwei sehr kleine, quäkende äh, Geräte, die Lautsprecher heißen und etwas Ähnliches tun. Ähm, um, ist das nicht ein äh, Defizit? Ist das... Am Gerät? Also ist, oder ist sozusagen da immer noch notwendig, dass man aus der Maschine ausbricht und dann eine große Lautsprecheranlage braucht, um die Musik adäquat hören zu können? Ja und nein. Das ist, also ich denke, das ist ein bisschen ähnlich wie ein Komponist, der früher traditionell meinetwegen Orchesterstücke geschrieben hat natürlich auch kein Orchester zur Verfügung hatte, um das zu hören. Das heißt, er musste eine Fähigkeit entwickeln, aufgrund der Noten sich vorzustellen, wie das im Orchester klingt mit seiner Erfahrung. Und bei mir ist es also auch so, ich habe früher meine Musik immer in sehr guten Studios mit fantastischen Lautsprechern gehört und ich habe gemerkt, da ich auch sehr viel reise und sehr viel im Zug arbeite, dass ich ganz gut abstrahieren kann von dem Klang, den ich aus diesen quäkenden kleinen Lautsprechern höre. Das heißt, ähm, bestimmte Vorstudien und sonst was sind problemlos möglich. Man muss halt die Grenzen dessen wissen und es ist deswegen nicht so, um dem gleich vorweg zu gehen, dass deswegen die Klangqualität oder mein klanglicher Anspruch irgendwie sinkt. Der ist nach wie vor extrem hoch, er ist sogar eher höher als noch vor 20 Jahren. Aber ähm, man weiß halt in etwa, was man da als Gegenüber hat und weiß auch manchmal, wenn man einfach diese Musik algorithmisch entwickelt, über die Rechenprozesse schon, wie das anders klingen wird. Also es gibt auch sogar oft Situationen, wo ich Stücke sehr weitgehend schon erarbeite, ohne dass ich überhaupt irgendetwas höre im Rechner. Was auch am Anfang der Computermusik beispielsweise auch gang und gäbe war, dass man also einen Prozess in Gang gesetzt hat. Man musste ein oder zwei Tage warten, bis man das Ergebnis gehört hat. Also das ist... Also ich glaube nicht, dass es ein Hinderungsgrund ist. Man muss halt einfach wissen oder man muss die die die Grenzen der Gerätschaft, mit denen man arbeitet, kennen. Und das ist äh, der Mensch ist zum Glück ein sehr adaptionsfähiges Wesen. Der kann also äh, auf all diese Dinge wunderbar äh, reagieren und und darauf eingehen. Ich glaube nicht, dass es deswegen so ist, dass die Musik, die über Lautsprecher nachher im Konzertsaal erklingt, dann äh, genauso klingt, wie das, was ich auf dem Laptop vorher auf den quärenden Lautsprechern gehört habe. Da muss man natürlich auch sagen, dass ein Laptop hat ja Anschlüsse, ne? Also, <lacht> ein Laptop ist für sich erstmal ist irgendeine Medienmaschine, mit der man ein Kochrezept sich besorgen kann oder einen Film angucken kann, das haben wir schon gesagt. Und man kann verschiedene Lautsprecher einstecken. Deshalb würde ich auch sagen, dass das gehört eben heutzutage auch zur Instrumentationslehre dazu, die Lautsprecher zu kennen in allen Größen und Schattierungen und so weiter. Und das alles sind Teile dieses möglichen Musikinstruments, das man verschaltet, sich bauen kann als Komponist. Das ist ja auch das Schöne, dass man da sich sein Instrument eigentlich erstmal baut. Und für mich ist es dann tatsächlich, aber irgendwie sind alles Medien. Ich finde nicht der kleine Lautsprecher hässlicher und schlechter per se als der, der 1000, 1000 Euro schwere Lautsprecher, sondern das, das sind alles Techniken, wie man auf einer Geige verschieden spielen kann. Hm. Der Computer ist äh, hier nicht fürs Musikmachen gebaut worden. Äh, ich weiß jetzt von dir, Johannes, dass du dir zumindest einmal einen Joystick gebaut hast und so umfunktioniert hast, dass du damit spielen kannst. Ist das, also ich, hab, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Behinderung, das klingt ein bisschen blöd, aber äh, es ist ja doch tatsächlich ein sehr limitiertes Gerät, wenn es darum geht, musikalische Prozesse zu steuern. Vor allem, wenn man live damit auf der Bühne sitzt, äh, was ja doch eine eigene Kunstform geworden ist. Sondern, äh, stoisch, statisch, unbeweglich, äh, nur noch Millimeter auf dem Trackpad. Äh, Ähm, äh, zu, ähm, zu manövrieren. M muss man das überwinden? Ist das, oder kann man sich darin einrichten? Ist... Also weit sind Limits ja irgendwie immer auch eine Herausforderung, eben gerade damit zu arbeiten, mit den Tasten, die auf einer Tastatur sind, oder nur mit den drei Mausknöpfen. Aber es gibt da Gott sei Dank da immer mehr Geräte. Eben, das sind Joysticks, die auch gar nicht so teuer sind. Ja, früher noch äh, Medieninstrumente konnten sehr teuer sein, aber jetzt gibt es die Unterhaltungselektronik, die zwar auch für andere Zwecke gemacht wurde, aber die auch nur eigentlich Zahlen produzieren und die Zahlen, die kann ich wiederum für meine Zwecke abgreifen. Und äh, das sind wunderbare Geräte, die sehr, sehr ausgeklügelt sind, die gut in der Hand liegen. Und jetzt gibt es diese, äh, was gibt es zu lachen? Ähm, Lass mich kurz zu Ende sagen. Ja, ist so. Und jetzt gibt es diese Kinect-Sachen, dass man, dass man ja Tennis spielen kann zu Hause und Kegel und so weiter. Diese ganzen Bewegungen, das machen Millionen Kinder täglich. Und, und das sind komplexe Bewegungen. Und das reizt mich sehr eigentlich, das zu übertragen als Bewegungen, die Musik steuern. Das heißt, man ist aber schon auf der Suche nach einer Schnittstelle zur Maschine, die einem äh, den Körper wieder ähm, und auch die musikalische Geste sozusagen wieder mehr in, äh, in die Musik hineinbringen. Genau, also ich finde dieses laptop performance tatsächlich auch äh, problematisch, äh, wo man nicht weiß, ob die nicht nur E-Mails checken oder sowas. Da habe ich auch gewisse Erwartungen an das Konzert, an die Performance und die Aura, dass was getan wird für, für die Musik. Ja. Ähm, ist es für dich wichtig, André, dass du, wenn du ähm, also damals, du die Werke aufgeführt hast oder noch heute aufhörst, dass es ähm, für dich eine gewisse Haptik gibt, dass du den, den Regler am Mischpult hast? Oder ist die Maus ein genauso gutes Eingabemedium? Gut, dann ich bin natürlich gewohnt gewesen, einen totalen Rolls-Royce. Also wenn man mal mit einem Rolls-Royce durch die Gegend gefahren ist, wenn ich jetzt mit meinem Laptop durch die Gegend fahre, dann ist das einfach ein, ein, ein Deepfall, sondern von dergleichen. Also noch einmal, das ist die Erfahrung von einer ganz hohen Sensibilität, die sich dann extrem reduziert. Das muss man einfach klar festhalten. Das andere, wo ich, das ist aber dann ein bisschen komplizierter und das knüpft an das, was, was, was Daniel sagt. Ich bin noch auf die Frage von, von dem Haptischen. Ja, schon noch, aber Das ist eine Frage, wie soll ich das sagen, in Bezug auf was ich mein Menschsein definiere. Das ist für mich ein ganz springender Punkt. Also hoffentlich ist mein Deutsch richtig genug. Das ist, definiere ich das Menschsein in Bezug auf die Natur oder definiere ich das Menschsein in Bezug auf die Technologie? Und jetzt sind wir an einer Stelle angelangt, wo das hochproblematisch ist, dass die neue Generation, das ist kein Vorwurf, bitte sehr, definiert ihr Menschsein in Bezug auf die Technologie. Und dort gehen wir natürlich in die Metaphysik hinein, die wirklich absolut äh, für mich von größter Bedeutung ist, wie auch für Daniel, was er gerade gesagt hat, sondern nämlich, es ist viel, viel, viel sensibler wenn ich mein Menschsein definiere in Bezug auf die Natur. Weil das andere ist viel unsensibler. Ich meine, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Oft gibt es Stücke mit Elektronik und traditionellen Instrumenten. Dann spürt man plötzlich, wenn man so richtig gut zuhört, dass eigentlich die Artikulationsmöglichkeit von den traditionierten Instrumenten bedeutend, Größer ist und dass viel, viel mehr passiert und dass das alles viel sensibler ist und dass eigentlich die Elektronik wahnsinnig plump ist und sich nicht so artikulationsfähig zeigt. Gut, wenn man dort Ansetzt, dann kann man sagen, gut, für mich spielt das keine Rolle, diese Sensibilisierung, die interessiert mich nicht, dann kann man auch, aber auch sagen, jetzt mache ich einen Riesensprung, ich esse nur noch McDonald's und ich esse nur noch die Sachen aus der Dose, dann ist es genau das Gleiche. Also dieses Menschsein, das noch gewisse, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Schwingungen versteht, und da kommen wir, das, was er gesagt hat, das ist diese kommunikative Ebene, die mich als Musikmachender interessiert. Die kommunikative Ebene, die passiert als Dialog zwischen dem Zuhörer und dem, der die Musik spielt. Und dort habe ich eben ein Problem, definiere ich mein Menschsein in Bezug auf die Technologie oder definiere ich mein Menschsein in Bezug auf die Natur. Und das sind jedem seine Sache. aber das geht dann, wie gesagt, in die Metaphysik hinein. Also diese Unterscheidung, die finde ich jetzt extrem grob, die Natur auf der einen Seite und die Technologie auf der anderen Seite. Also ich halt ein da Zettel musst du aber dein Grobsein definieren, aber sofort. <lacht> da musst du dein Grobsein definieren. Also wo, wo, <lacht> ist die grob wo ist das Kohl Wo also erstmal ist ja ein Cello alles andere als natürlich. Jeder Cellist, der Rückenschmerzen hat, wird es bestätigen können. Das hat mit dem nichts zu tun. Das hat mit dem, was das Cello spielt, zu etwas zu tun. Und wie es klingt im Verhältnis zum Raum und was alles passiert. Wie ist die Reaktionszeit von dem, was spielt, der reagiert auf den Raum, der reagiert aufs Publikum. Also man muss natürlich, ein Cello ist über 500 Jahre entwickelt worden. Das muss man natürlich respektieren und da steckt extrem viel Know-how drin. Das kann man so erstmal nicht toppen, das sehe ich auch so. Ich finde ja auch, ein jello klingt wunderbar. Irgendwann muss ich aber auch sagen, nervt mich dieses sensible Extrem oder dieses extrem Verfeinerte, das wird auch langweilig. Und dann finde ich es viel schwerer, Ja, ich muss mich viel mehr darauf sensibilisieren, einen Klang, der völlig verrauscht ist, irgendwie mal zu, zu entziffern mit meinen Ohren. Also da sehe ich wieder ganz viele Qualitäten. Man muss auch sensibel sein fürs Grobe, würde ich meinen. Es ähm sind einfach ständig Unterstellungen von Dingen, die nicht existieren. Ich versuche hier etwas in einen Bereich zu bringen, wo es wirklich einen großen Unterschied gibt. Ich, ich, ich funktioniere nicht so, wie Sie denken, dass ich funktioniere. Ich denke das ist wirklich nicht so. Da müssen Sie wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, es gab auch diese Frage von Ausgängen aus dem Computer. Ja, so das ist auch vielleicht eine Kommunikationsebene. Ja, so das kann vielleicht mit einem Joystick sein. Das kann auch mit einem Instru ein Gong sein, das könnte mit einem Mensch sein. Das könnte sogar ein Ausgang mit der Geschichte sein. Und ich finde, das ist etwas, für, das ist meine persönliche Meinung, das ist, wo vieles fehlt heutzutage mit der elektronischen Musik. Das, die, und das ist vielleicht nicht nur eine technische Frage, das ist auch eine ästhetische, auch ein, eine Frage der Bewusst-, des Bewusstseins, dass die Komponisten mit dieser historischen Ebene und sagen wir mit einer bestimmten Klangökologie innerhalb dieser historischen Ebene sich nicht genug auseinandersetzen. Mhm. Und das ist, ich finde, wir sind alle irgendwie verzaubert von diesem Gerät und finden es toll und alle diese Möglichkeiten aber wir reflektieren vielleicht nicht genug, was das eigentlich auswirkt, was das eigentlich tut, was das auch in, sagen wir, in unserer allgemeinen Kultur auswirkt. So das, und das, das, das finde ich sehr, da bin ich eher skeptisch. Und diese Frage so nach Subversion, ich, ich wünsche, dass Komponisten mehr Wege dazu finden, können, zu so dieser Bewegung irgendwie zu hinterfragen. Es ist natürlich, es passiert eben gerade, ne? Das, das Cello ist irgendwie schon, das ist, ändert sich ja nicht mehr, schon seit 100 Jahren oder noch älter ist es schon, dass sich da nichts mehr tut, während diese ganzen Technologien natürlich im Fluss sind. Ja? Und gerade deshalb will ich das auch völlig unterstreichen, dass deshalb es sehr geboten ist, Man die all diese Auswirkungen äh, reflektiert und gerade auch zum Beispiel mit Urheberrecht oder so weiter, diese Überlegungen, die sind auch wirklich neu, die mit einbezieht. Ja. Sicher, aber man, man sieht auch, dass äh, ich glaube, jeder von uns hat diese schreckliche Erfahrung, wo wir etwas nicht erinnern und schnell zu Google greifen. So, und äh, das ist auch äh, so unsere Erinnerungskapazität. Ja? So, das, ist, das hängt auch mit der Technologie zusammen. Und natürlich, das ist nicht nur eine, ein Fortschritt, das kann auch einen Rückschritt bringen für unsere Körper, für unsere Geister. Kein Zurück mehr, ne? wir können Google nicht mehr aus der Welt schaffen. Ich sage, ich sage etwas, so jeden Samstag lese ich Torah, ich, ich kann das von keinem Bildschirm lesen, ich muss das in Erinnerung halten, das ist seit 4000 Jahren so das wird auch weitergehen. Das ist auch eine Technologie. Ich werde das nicht rausschmeißen. Du nichts. <lacht> Ich muss auch sagen, ich, ich finde es sehr gefährlich, äh, André. Dass, dass ich ich, ich habe es verstanden, du meinst es so als perspektivischer Horizont, aber dieses Natur gegen Technologie stellen ist gefährlich, weil wir halt ähm, wahnsinnig viele Dinge schon als zweite Natur sozusagen erleben, die im Grunde auch mal Technologie waren. Also ob das Instrumente sind oder so weiter. Ich glaube, du wolltest das in einem anderen Zusammenhang eigentlich sagen. Du wolltest einfach sagen, wie definieren wir uns ausschließlich über Unseren technologischen Zusammenhang oder inwiefern versuchen wir auf eine andere Vorstellung von dem, wie wir in der Welt sind. Ich sage mal ganz vorsichtig. Und dort ist ein technologischer Fortschritt absolut möglich. Ja. In diesem eben. Bild. Das ist absolut möglich. Aber ich wollte eigentlich sagen, die Sachen sind eben oft sind sie viel reichhaltiger, als wir sie darstellen können mit der Technologie. Ich finde, Technologie ist immer irgendwo plump. Wenn wir einen ein, Patch bauen oder wenn wir etwas äh, programmieren, müssen wir immer noch ein bisschen Random einbauen, dass es, dass es irgendwie tut, als wäre es lebendig. Ja? Also ich bin, ich bin sehr skeptisch, was das angeht. Ich glaube allerdings tatsächlich auch, dass es noch sehr viel Erfahrung gibt, gefühlt werden muss. Also ich meine, man weiß auch jetzt technologisch ist es ganz klar, dass man viele Probleme, die durch die Digitaltechnik gekommen sind, gar nicht geahnt hat, sondern erst dann merkt, wenn man sie dann hat, wie viel schlechter das beispielsweise klingt als Analogtechnik, aber da werden ja auch ähm, sehr viel Forschung gemacht, man ist da auch sehr viel weiter als noch vor 20 Jahren, äh, diese Dinge hinzu also ganz anders zu definieren und ähm, ich Ich habe eigentlich den Eindruck, dass ähm, gerade in, in diesem Zusammenhang, ich finde auch das Beispiel fürs Cello, vom Cello ganz gut, ähm, es wird sich da sicherlich noch extrem viel tun. Ähm, ich glaube... Wer war auf nein, nein, bei, bei der Elektronik. Dass einfach die Elektronik, ich, ich würde, ich, ich unterstreiche das völlig, dass das ganz oft die Elektronik äh, unendlich plump ist. Aber ich habe auch das Gegenteil schon erlebt, und zwar von einem Komponisten, ich muss den Namen jetzt nicht sagen, aber der hat ein Stück von Helmut Lachemann gehört. Und der ging nachher raus, und das ist ein, Also wirklich eine, eine Generation älter als ich. Und der hatte sehr viel Erfahrung auch mit elektronischem Studio gemacht. Er sagt, also er findet das irgendwie eigentlich armselig. Äh, wie da, also der, der Helmut Lachmann, das war der Allegro Sostenuto, wie er da versucht, äh, klanglich zu differenzieren. Man weiß heutzutage über die Elektronik, dass es das klanglich so unendlich viel differenzierter geht. Äh, und da ist, sind die Instrumente hoffnungslos unterlegen. Also es gibt auch das, Entgegen, das Gegenteil. Und das ist ganz sicher kein Komponist, äh, bei dem der Vorwurf gestattet ist, dass der irgendwie jetzt äh, Technologie ganz ganz nach vorne schiebt. Aber steht. ich würde auch äh, So natürlich, man kann unheimlich gute Musik mit, mit der Technologie machen und differenzierte Musik und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ein schwieriger Punkt ist dieser Produktionsprozess und auch das Soziale. So Allegro Sostenuto, natürlich, wenn man die Saiten in ein Klavier abdämpft, dann... Bedeutet das, das etwas? Und diese Bedeutung in der elektronischen Musik darzustellen, das ist unheimlich schwer. Das ist wirklich unheimlich schwer. Da muss man auch ein bisschen Bewusstsein haben mit, was für Mittel man, man verwendet. Ich meine, wie viele von uns denken, wenn wir ein E-Mail schreiben, dass dieses Programm war ursprünglich für Atomkrieg gemacht war. So, ich meine, das ist, das, es ist ein bisschen auch so in der Musik. So, das, ist, das, das hat auch eine Geschichte. Ja? Und sagen wir, die Technologie hat zwei Ebenen. Es kann diese Geschichte voranbringen. Und es kann, sagen wir, einen großen Vergessungsprozess auch erzeugen. Und ich denke, ja, das ist, ich, ich lasse das einfach als offene Frage. So das, das ist vielleicht meine persönliche Dilemma, aber ich denke, das ist nicht nur meine. Ja, aber die Frage, die sich für mich eigentlich stellt, ist, inwiefern ist es ein, für den Komponisten eine Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen? Also ist es wirklich zwingend, mit einem Laptop sich zu konfrontieren, damit zu arbeiten? Ich würde sagen, wirklich, dass jeder Komponist muss sich um die Elektronik kümmern. Das, man lernt so wahnsinnig viel. Man, die Ohren verändern sich total. Also die, die Erfahrung, die man macht mit der Live-Elektronik, das ist eine, eine, wirklich eine Fundgruppe für jeden, der sich mit dem Komponieren auseinandersetzt. Und er wird nachher seine Musik ganz be bestimmt ganz anders schreiben, weil diese Hörerfahrung, die ist so bedeutend, die man einfach auf der traditionellen Ebene nicht machen kann. Ich bin auch der Meinung, dass auch die Begegnung mit elektronischer Musik, äh, auch wenn man rein akustisch, Schreibt, dann wird das verändert, bloß durch die Werkzeuge, die man verwendet. So, die, man kriegt eine ganz andere äh, Vorstellung von, von Musik, von, von musikalischen Parametern und so weiter und so fort. Deswegen es ist es auch deswegen notwendig. Aber ich denke, es ist auch äh, notwendig zu wissen, welche Technologie. Bringt man vorwärts und welche kann man, sagen wir, im Papierkorb schmeißen? Ich würde auch mal, gerade bei Computern ist es ja so, dass überhaupt nichts selbstverständlich ist. Als Komponist ist es ja schon nicht so selten, dass man kriegt da einen Auftrag. Da hast du, wir sind jetzt ein Cello, eine Klarinette und ein Klavier. Du bist ein Komponist, schreib doch was dafür. Und dann schreibt er was dafür. Das ist halt so die, die, der Rahmen, in dem man sich dann bewegt. Bei einem Computer, da musst du wirklich dein dein Zeug dir erst mal zusammenbauen. Insofern finde ich das gerade gut, dass da viel mehr Reflexion nötig ist. Und immer wenn es heiß hat, ist es alles so leicht, am Computer was zu machen. Ich glaube, dass es eigentlich eher umgekehrt ist, dass man über viel Dinge, viel mehr Dinge, die es selbstverständlich waren, da nachdenken muss. Ja, gleichzeitig hat der Nadja vorhin das Wort der Entfremdung gebraucht. Also ich sehe schon auch einen gewissen Entfremdungszusammenhang in der Arbeit mit der Maschine, die eben vielleicht nicht primär für musikalische Zwecke gebaut worden ist, die auch nicht in Zusammenarbeit mit einem Instrumentenbauer oder einem Musiker oder was weiß ich was. Und der Prozess funktioniert ja auf einer doch sehr distanzierten Ebene zur Maschine. Also das ist jetzt nur eine Bemerkung meinerseits. Oder möchtest du das vielleicht kommentieren? Ja, das ist das ist ganz zweifellos so. Nur ich hatte das ja am Anfang eingangs schon erwähnt. Also ich bin der Meinung, dass uns diese Maschinen irgendwie herausfordern. Auf der einen Seite sind sie noch undefiniert. Es ist eigentlich noch sehr offen, was mit diesen Geräten eigentlich alles passieren wird. Und natürlich auch die Möglichkeit, da für junge Leute natürlich sich irgendwie neu neu zu, zu artikulieren, neu zu definieren. Dadurch eine riesen Herausforderung und gleichzeitig Auf der anderen Seite halt das große Problem, das wollte ich auch noch ansprechen, weil das heute noch gar nicht gekommen ist, das große Problem, wir haben keine, keine einheitliche Art und Weise dessen, was jetzt elektronische Musiker, was der Laptop als Instrument tun soll. Also beim Cello ist es mehr oder weniger definiert durch das Instrument äh, bei, bei, oder bei anderen Blasinstrumenten, wir haben das Cello immer wieder gebracht, äh, beim Klavier ist es klar, was man machen kann, jedenfalls wenn man auf den Tasten spielt. Ähm, Und beim Computer ist es überhaupt nicht klar. Es ist völlig unklar, mit welchen Geräten schafft man beispielsweise interagiert, um den Computer zu steuern. Man weiß überhaupt nicht, welche Klangfarben man als Grundlage nimmt. Und da ist ja auch schon in den letzten 20, 30, 40 Jahren extrem viel äh, geforscht worden. Und äh, Daniel hat eben auch schon gesagt, einige Sachen sind vielleicht verdient, jetzt mittlerweile auf dem Müll verschwunden. Andere Sachen äh, sind vielleicht noch gar nicht entdeckt, die entdeckt werden müssen. Und es gibt ein ganz großes Problem, was ich darin sehe, dass gerade die Stärke dieser traditionellen Instrumente ihre Tradition ist. Das heißt, es hat sich ein bestimmter Verwendungszusammenhang über Jahrhunderte entwickelt und der schafft in einer sozialen Situation, also sprich im Konzert, eine bestimmte Erwartungshaltung und mit dieser Erwartungshaltung kann der Komponist kompositorisch umgehen. Und das ganz große Problem, was wir in elektronischer Musik haben, ist, dass diese Erwartungshaltung nicht da ist, vielleicht mit Ausnahme dessen, dass man theoretisch alles aus dem Lautsprecher erwarten kann. Ja, okay. Und, das ist, und, und damit, damit haben wir eine ganz wichtige Gestaltungsmöglichkeit als Komponist in der Form nicht zur Verfügung. Und mit dieser Situation müssen wir uns als Komponisten dann auch auseinandersetzen. Entschuldige. Ja, aber du hast, ich finde das sehr, sehr pertinent, was du da sagst. Es gibt aber auch das Problem, dass beim Programmieren, also wenn du Sounddesign machst, Dass du dann eine Rechnung hast, die du, du glaubst, dass jetzt das kommen muss, und es kommt etwas raus, weil die Rechnung eben nicht, du machst zum Beispiel, du, du, du, du, ja, du, du, du ziehst die Bänder auseinander und du stretchst und so, und plötzlich machst du eigentlich die Rechnung kaputt, weil es sich dann noch spiegelt, und es kommt ein total anderer Sound heraus, als das es eigentlich sein hätte müssen. Und dort kommt dieses Problem des. Ähm, Das, das, die Kontrollfunktion kommt dort. Früher im analogen Bereich musste man wirklich physikalisch immer alles messen und ganz sicher sein, ist jetzt was, aus aus dem Lautsprecher kommt, ist es wirklich das? Und man war wirklich beflissen und, und, und wollte wirklich sicher wissen, dass jetzt das Resultat, das man da gemacht hat, dass das auch stimmt, also was man hardwaremäßig programmiert hat oder sich eingerichtet, dass das auch stimmt. Heute, da macht man einen Sound oft, die, vor allem die, die Kids, sage ich mal so, ich als alter, alter Herr, Aber dann finden sie, oh, total super, dieser Sound, finde ich dann auch. Ja? Aber dann kommt sofort das Problem, wo du ansprichst, wie gehe ich dann mit diesem Sound um ja? und wo, wie kann ich den integrieren? Wie, wie, wie, wie geht er in eine Komposition? Oft ist der, der Sound dann so verselbstständigt, dass man ihn gar nicht mehr komponieren kann, das ist dann das Problem. Du hast jetzt auch die Universalität oder die Versabilität des Gerätes angesprochen. Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, zu staunen und uns zu freuen darüber, dass wir alles in dieser kleinen Maschine haben. Das können wir jetzt zuklappen, in die Tasche stecken, mit uns rumtragen, egal wo wir sind. Wir sind online, wir können alles machen, was wir machen müssen. Gleichzeitig ist, glaube ich, auch klar, dass auch diese Technologie vergänglich ist und irgendwann überwunden wird. Es gibt jetzt schon irgendwie Tablets und was weiß ich was, die eine nächste Stufe andeuten. Ich bin vorhin äh, drauf gekommen, als ähm, erst an André äh, sprach von der Natur und Technologie, Dichotomie und äh, dann die Idee kam mit dem Kabel in die Geschichte. Und plötzlich ähm, fiel mir etwas ganz Doofes ein. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich das jetzt erzählen muss, aber ähm, ich würde mich an den Film ähm, Avatar erinnern, der genau diese Utopie eigentlich beschreibt. Nämlich Menschen, die so im Kontakt mit der Natur sind, sind durch eine technologische, evolutionäre Entwicklung, dass sie sich in Bäume einstöpseln können, in Tiere einstöpseln können und dann sozusagen Zugang zum Wissen der, Baum, der Bäume und der Tiere haben. Äh, ich überlege mir ein bisschen, ob das nicht eigentlich sozusagen der Punkt ist, auf den wir gerne zusteuern möchten, dass sozusagen dieser kleine Kasten, den wir jetzt noch brauchen, irgendwann auch verschwindet und wir das Kabel direkt von uns in die Geschichte hineinstecken können. Es ist jetzt ein bisschen ähm, aus der Luft gegriffen und ich starre in vier äh, staunende Gesichter. Ich weiß nicht, ob ich was dazu sagen möchte. Ja, ich, ich habe schon darüber nachgedacht. Ich meine, diese, wie sagt man, Solarpaneln. So, äh, so, sagt man das so? Ja, so Solarpaneln. Äh, so was ist das, wenn das irgendwie ein Traktor steuert, der so Samen Auslegt. So das ist schon wieder, da ist irgendwie Energie, die wieder in der Natur geht. So was wäre eine musikalische Analogie dazu? Das heißt, der Computer ist dort, um, sagen wir, das, was früher wir akustische Musik nannten, dass wir eine akustische Musik haben, die wiederverwertet Wird, so das, äh, und äh, gerade so, ich, ich mache viele Gedanken dabei, so, das so eine Welt zu, zu erbauen. Und auch, äh, der John Cage hat diese wunderbare Spruch, der sagt, äh, die Technologie wird immer kleiner und eines Tages wird sie verschwinden. Ich, ich liebe das. Und, äh, so, und, und äh, ich denke, ja, das ist, äh, Das ist eine Möglichkeit. Wie ist es, dass plötzlich sagen wir, dass wir vielleicht zurück zur Cello kommen ja, durch die Technologie. Dass wir nicht den Cello durch einen MP3-Spieler ersetzen, sondern dass, dass eben eine, eine Beziehung, eine, eine Verkabelung zur Cello stattfindet. Der Computer, wir haben es darüber gesprochen, dass man sich damit auseinandersetzt und bestimmte Fragestellungen vom Computer ausgehen. Es hat eben auch bestimmte Auswirkungen auf das Verhalten auf die musikalische Vorstellungswelt. Johannes, du hast Stücke geschrieben. Es gibt eben ein Stück, das ist sozusagen ein Stück für YouTube, kann man so sagen. Inwiefern... Ist es so, dass der Computer tatsächlich auch musikalische Vorstellungen lenkt, steuert und äh, dich dazu herausfordert, bestimmte neue Formen zu entwickeln, die du vielleicht vorher an der Musikakademie nicht hast lernen können? Also das sind eben Produktionsmittel, die man da an der Hand hat. Und ich habe ja auch wirklich gelernt, so Hardcore-Programmierungen äh, zu machen. Und gleichzeitig sehe ich eben, dass es auch Kompositionsprogramme gibt, kommerzielle Kompositionsprogramme, die für, für Kinder gemacht sind oder sowas. Und ich sehe da mich eigentlich auch in der Tradition von Komponisten, die ins Ensemble früher Quietscheentchen und Klingelspiele integriert haben. Das, das Klingelspiel des 21. Jahrhunderts ist jetzt äh, so software wie Songs mit von Microsoft oder so oder Autotune, äh, die irgendwo aus dem Pop- und Commerzbereich kommen und die eine auch herausfordern, weil das ja irgendwie die akustische Lebenswelt ist, in der ich mich wohl oder übel befinde und da möchte ich am Abend drauf reagieren, mich sozusagen wehren und äh, den wegnehmen und deshalb damit äh, das Zweck entfremden und missbrauchen und so weiter. Ähm, Also Kratzen hinterm Steg auf äh, der kommerziellen Software. Und das äh, da sehe ich eben, <lacht> äh, das ist ein Potenzial. Und da, da mache ich dann zum Beispiel Popmusik. Das ist an der Oberfläche Popmusik. Und ich würde trotzdem behaupten, das ist so, was ich da mache, ist, ich komme aus der neuen Musik. Ich habe in der Popmusik eigentlich wenig am Hut, äh, von meinem Naturell her. Und das, was ich da mache, das kann nur neue Musik eigentlich sein. Zumindest wenn man diese Unterscheidung noch treffen kann, aber es ist irgendwie was, was jedenfalls nicht, keine kommerzielle Absicht hat, sondern einen Kunstcharakter hat, irgendwie vielleicht mehr einen konzeptuellen Charakter oder so, aber ich finde es sehr interessant zu sehen, dass eben dann auch die Definition von irgendwie neuer Musik oder neuer akustischer Kunst überhaupt nicht mehr an der strukturellen Tiefe oder sowas unbedingt hängt oder an, an der Klanglichkeit, ja, nur weil es jetzt ein Cello ist und Atonal spielt, das ist also die neue Musik, sondern dass es irgendwo auf einer konzeptuellen Ebenen stattfinden kann und dass man dadurch auch, ähm, es ist halt so, dass was Vier Vierteltakt hat und in Dur steht, das erreicht äh, 10.000 Leute mehr. Äh, 10.000 Mal Leute mehr und da kann man auf YouTube tatsächlich viel mehr Leute erreichen. Die Rechnung ist ja eigentlich auch relativ einfach, dass im Konzertsaal sind normalerweise so zwischen 50 und 500 Plätze, die besetzt werden können und im Internet gibt es, glaube ich, derzeit zwei Milliarden Menschen, die potenziell erreichbar sind und äh, das ich selber nenne das wahr, dass ich jetzt Exponentalfilme aus Armenien sehen kann und Genauso kann ich auch mal was in den Äther aussenden und es erreicht dann auch tatsächlich Leute und das ist eine wunderbare Sache. Äh, dazu muss man sagen, also vielleicht kann ich zwei Dinge zu diesem Stück sagen. Es das heißt Chart Music und es beruht darauf, dass mit diesem Programm von Microsoft äh, Songsmith äh, jetzt nicht Melodien erfunden werden, sondern die Börsenkurse beim Börsencrash vertont werden und so immer abfallende Tonfolgen entstehen, was einen gewissen humorvollen Effekt durchaus auch hat. Ähm, Und das Erstaunliche dabei ist vielleicht auch für dich gewesen. Für mich war es sicherlich erstaunlich. Du hattest, glaube ich, über 500.000 Views dieses Videos. Insofern die Potenzierung, die du gerade vorgerechnet hast, ist tatsächlich real. Eine Zahl, die man in der neuen Musik sonst nicht ohne weiteres erreicht. Da stellt sich dann doch eben auch wieder die Frage nach den Kabeln im Computern Und wo führen die überall hin? Ist denn tatsächlich auch der Computer eine Schnittstelle zur Welt? Also auch eine Vertriebsmaschine, eine Vermarktungsmaschine? Ja, ja. <lacht> ganz einfach. Aber das äh, das natürlich, was er, was er gleichzeitig als Vertriebs- und als Vermarktungsmaschine ist, ist ja auch gleichzeitig der, das, worüber wir uns immer, immer bewusster werden vielleicht, dass also diese unglaubliche Explosion an, an Verfügbarkeit, die also auf der einen Seite ein Segen ist, auf der anderen Seite natürlich auch den, die, dass die Problematik mit sich bringt, äh, wie selektiere ich jetzt aus dieser unglaublichen Masse, weil jeder kommt ja auf die Idee, dass er jetzt sein Zeugs auch ins Internet stellt und Das ist schon lange völlig un sehr unübersichtlich geworden und jetzt gibt es also dann schon Kriege sozusagen im, im Internet darüber, wer hat dieses Monopol auf Informationen, wer, wer lenkt jetzt bestimmte Informationen in solche Kanäle, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen und so weiter und so fort. Aber wie ich schon gesagt habe, also natürlich stellt man das ins Internet, natürlich wird sich das verändern, also es ist einfach ganz neutrale Beobachtung, weil die Geräte da sind und eingesetzt werden und ich glaube, jeder Komponist tut gut daran, sich damit auf ästhetisch-künstlerischer Ebene auseinanderzusetzen und nicht auf technologischer Ebene. Ja, ich glaube, die, die, die der Studie über die Konzentrationsmangel der neuen elektronischen Musik muss noch gemacht werden und natürlich, das ist auch eine Frage, weil wir müssen so auch Komponisten, auch Zuhörer, müssen auf etwas sich konzentrieren und natürlich alle diese Möglichkeiten, sie, sie sind toll, aber nur, wenn wir irgendwie eine kluge Auswahl aus all diesen Möglichkeiten machen können. Und ich Ich finde das schon ein, ein, auch pro problematisch, so dass man, wie man diese Wahl machen kann und wie man das, sagen wir, klug, ästhetisch steuern könnte. Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben vielleicht auch nicht mehr drüber sprechen können, ist sozusagen die soziale Dimension des Computers, die Vereinsamung vom Computer im Gegensatz zu der Arbeit in der Gruppe im Studio. Ich komme auch deswegen drauf, weil eben sozusagen die Vermarktungsstrategien, die der Computer nahelegt, eben auch heißt, dass sozusagen der Verlag wegfällt als Institution und da eben auch bestimmte Dialogpartner wegfallen. Also der Verleger war ja auch eine Persönlichkeit für den Komponisten und für den Veranstalter, eine Art Schnittstelle, die nicht mehr so verfügbar ist. eben dieser Moderator, der im Internet. Internet äh, so oft bemängelt wird. Ähm, die Zeit ist um für dieses Gespräch. Äh, es sind eigentlich noch ganz viele Fragen offen. Das Gespräch ist auch in manchmal in Richtung gegangen, die ich nicht erwartet habe, was ich aber persönlich sehr begrüße, weil ich äh, das jetzt sehr anregend fand, die unterschiedlichen Perspektiven, die aufgetaucht sind. Und äh, jetzt bleibt mir erst einmal nichts anderes übrig, als mich bei Ihnen herzlich zu bedanken und bei Ihnen fürs Zuhören und äh, vielen Dank. Der Laptop, ein Musikinstrument. Björn Gottstein hatte die Gesprächsleitung bei diesem Roundtable, der im Rahmen von Matrix 11, der diesjährigen Experimentalstudioakademie, am 29. Mai im SWR-Studio Freiburg aufgezeichnet worden ist. Und hier in SWR 2, bei unserer langen Nacht des Experimentalstudios, geht es nun weiter mit Werkzeugen,